Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atij falje ndihmi kërkojmë. Salavatet, selamët, përshëndetjet më të mira be pejgamberin më zxedhur, aleyhi, salatu, bi të zgjedhur Muhammedin alayhi salatu wassalam. Bishoktë ti besnik mbi familjen e tij të ndarshme, migratin e tij të, të, të pastërt, të, të gjithë muslimanët që ndjekën rrugën e tij të, të mirë deri ditë në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë lejnë Allahu te bareke ve teala në ligjratat e rregullta të, të, të ditës së shtunë, ditës së Han, të cilat i kemi vequve këtë dy ditë të javës për të uh, fornizu vetë vetën me ilmë medijet të cilën e ka zbitë Allahu të barek e vëtë jala. Kështë ligjerata e dytë, e ciklit të ri, e vargut të, të ri të ligjeratave, mbi shpjegimin e emrave dhe cisive të Allahu të barek e vëtë jala. Përmendëm diçka nga rëndësia, dhe cituam nga fjallë të djetarëve të cilat e, e bojnë edhe më të qartë edhe më të dukshme sasht me pesht, tumsohet emrat dhe cilësitë Allahu e Allahut te bareke o teala. Ne sot me lenin Allahu xhel Gjell xelal do te vazhdoim te shtojm permendjen e citateve te dietarve se sa eshte me rance te msohet emri apo emrat dhe cilësitë e Allahut te bareke o teala nhen hijen e ardhes se ksa tema ne Kur'an. Por ne dersin e par e pam sa eshte nevojshme robit ta din kete teme. Ndersa sot me lenin Allahu xhel Gjell xelal do ta shohme ne citatet e Ibn Kajim e Gjozijes dhe Shekhulli Shlamut e Mie Se kjo tem qëfar vendiz e në Kur'an Dhe djetarët kër e ka ndonë Kur'anin E ka ndonë dy pika krejësore Lajmë dhe urdhra Pra një pjesë e Kur'anit është lajmë Njuftim dhe një pjesë që tërë është kërkes është urdhër apo ndalesi Te lajmët Lajmët përfshinë Lajmët për Allahun Dhe lajmët për pengamberët dhe pas të lajmët për popujt të sëtë kanë kaluë e paraneve. Ndërsa të urdrat janë urdhër për mengu Allahum dhe mengu për nga mberim sallallahu aleyhi ve sellem. Ta një Kuran i vëzër njështën e katër mëtsurën mi gjashmi ajetët, pjesa më e ma dhe Kuranit është pjesa për Allahum e imra dhe të cisit e ti. Rëneve kemi përmejnë në ligjeratat kaluara kujti kujtojtë se të tekstët e juridike në Kur'an haram, halal, farz ekstumerat për e qërave që vinë në Kur'an lejohët, nuk lejohët, është obligim është ndaluar kjo zë një numër mët vogël në Kur'an dhe ajo është dikun 500 jetër kjo është numëri mëj përmendur në, në, në numërat të së të i kanë shiku e djetarët e muslimanëve pra juridikën Kur'an zën qëfar, zën pasionierët. Ço mbetët një pjesë shumë e madhe e Kur'anit me diçka tjetër. Pjesa tjetër e cila mbulon Kur'anin, i cili është dhësor, kanë diskutuar drejtart. Kan diskutuar drejtart. Mirë po, shumëca dërmuese kanë ardhur në përfundim se jashtë ajuridikut, i gjithë Kur'ani është për lajm për Allahun dhe cicitë e Tij. Sigurisht aty ka për pejgamber, aty ka për popujt e xomerat, ka për besimtar, lajm e ka edhe për ta besimtarët. Loj, më ka për përgjithësim edhe ka edhe kërcënime. Diretor gan don, krij këto hinën emra dhe cecit Allahu te bareke ve te ala. Pra prej tenuhi apo prej te Ademi alay salatu selam deri te Muhamedi alay salatu selam, osh një zburthim i historikut te njerëzve si ata jetuan me Allahun te bareke ve te ala. Andaj ze dietar gan don prej temave mot tronditshme, mot nevojshme, m m të randa të cilat besimtarit duhet apo njeriu në sense duhet i kushton rëndici është njohja e Zotit Xhelel Xhelalu kush është ky Zot të cilën na aflasni shpash për ta bëjm ben ata vëmendojm në ata pyesim për ta andaj fjalën e fundit së neve përmendom të shejhul Islamu Timian në librin e tij të njohur Sharhu al-Asbahani tha psejat e panumërta të njerëut nuk i mbulon pos njoha e Zotit me emra dhe cicit e ti Njeri u vëzët atë shumë ka Në intuitën e ti Kriimin e pytjeve Pse dhe pse kjo Po pse dhe kjo A dhe ti përshimu dhe i shep shkencëtart E kjo i fundit cilindrojet Stiveni Kjo i cili ishte i paralizuar Anën fizike Pyjtjet matmoja cilat i ban I ban në ata se nga ishte filimi Dhe filimi i kriimit është një problematik Të së në ketëna e kena Kretën vetë vetët tona Kur jemi vetë diskutojmë nga filloi gjithçka, nga nisi gjithçka. E kështu më ra. Apo çiska don shej Xhulislavo te mi e prej pyetjeve më rëndësishme të nefsit njeriu cilat janë, vëllezër. Prania e të keqes për shembull. Prania e të keqes, si si zborthehet e keqja. Pse ekziston e keqja? Ose pse Zoti Xhale Xhalu dha leje me ekzistojë e keqja? Pse dha leje me ekzistojëni shejtani? E, e pastaj me me ndejp pe njerzo dikush, ata. Kto vëllezër Të pytje, zanafilat e pytje E shumë pytje tjera Ska mundësi me umbulu Të nefsi, të qenja njërzore Pos nëse aj E mëson kush është zotit e bare kjeve të ale Nga se nën hiën e në gjithë shka tjetër Ka me ngelë pytje pa përgjithëta Andaj të i gjenë besimtarët Se në gjdo Pytje kanë në gjevab Më shërru si që ka egziston Më shërru si që egziston O shte vërtet Se besimtari nuk i din krejta përgjigjet Nëse fundja kjo është punë e zote Mirë po, krahas krejt tjere Besimtari ka përgjigjet Mëtë për aforta Me, me qëtësin Dhe uh, aje e cila Quat uh, e arsyshme Apo racional e kështu mëra Prej aso e qka njeri ju e E synon Thotë shekhullu islamu të imihe Në librën e ti Voluminoz dhe rrë ut të arudil akël vë nakël Këtë përsërisim lezër Një regullë që ka e përsëritë në ligeratën e kaluar Të ligeratat tjera Kur folëm për menqurin e njeriut Për sjelën e njeriut Tham që njeriut ka mundësia ati me folë pak pivetit Të kjo tem vlezër Duhet Në mund të përçëndrojemi Në dëgjimin e citatëve Nga se kjo tem vlezër shëverat pra Neve zgudzojmë me thonë një gërë Një shkronë dvetme Mi a përkacu zotit A i nuk e ka përkacu për vetit Ana ne do ta shohim në literatën e ardhshme rregulla dhe për kufizime si besohet një emër i Zotit xhelel xjelal. Para se të kalojmë në emra detal, Allahu Rahman Rahim. Eksemrali i parë është el-Awwal u'l-Akhir u'emra te Zotit xhelel xjelal. Ne do të përmendni një një grumbull rregullave si duhet të besu një emër të Allahut te barekuhu te ala. Po paraqsoj ta do ta përsërisim vazhdimisht. Ne vëllezër do të do të citojm shumë Por shpresoj që koncentrimi të jetë pak më lart për ta dëgjuar citatin për çfarë arsye nga se po flasim për emra dhe citate Allah. Por emra dhe citat, për shembull, dietarullëzë kur kanë fol për shembull për njerëz, kur kanë fol për njerëz. A ka mundësi më huç? Ka mundësi më huç? Për shembull, kur ka lindë Muhammedi Shefiu, edhe kur kanë dhurjet, edhe a ka shku pikëti qytetit në këtë qytet apo nuk ka shku? A është aq më filan tjetër dietar ngapo jo? Fundja, fundja, nëse ja huç një vit, apo nëse ja huç një ditë, apo nëse ja huç një një takim, nuk prishun punë. Nuk prishun punë, hem do fol për një herë. Mirë, por kur jemi të fol për, për Zotin, Tevara kjo Teala, këtu nuk ka nuk nuk është punë e madhe. Jo, kjo është shumë punë e madhe. Njëriu andaj dietarët kanë thënë, çysh njeriu e ndërton perceptimin e tij për Zotin, kjo reflekton në jetën e tij. Andaj kjo pas taj ta shpegon Kur ti mësojsh me rend Ejmë në dhe cissitë Allah Do ta shof se gjithdo defekt I njerëzve I jashtë ta perceptimit shnojsh Për Allahun E ka kryu gjithmon kanifej Qështë e kanë perceptu njerëzit Univerzin, Zotin Qashtu edhe E kanë jetu jetën e vetë Por që jemë dhe të kryshterot Qështë e kanë perceptimin për Zotin Baba Biri Shpirti shet ha? Tri në një 3 në nja A ka mundë si njeri ju ishë ndosh Me ketë në tërshmurimin dhe së në është këkri ue Mi thonë, kjire, një, plus një, plus një, bojnë një A ka në dunja o që je besonë që ta dikush Ndëj për në kaj me gjizhje, thotë, kjo, qka argumenton Se këta në defekt kanë nëzotin vetë me perceptue Pasaj normal në e gjenë, për shemë se revolucionës Që ka ndalë prej shkenstarve Ka ndalë kunder fejes Në përgjithsi, por a i Feja e cila ka qenë të ata dhe akonë pushtet i kishë, cili ka thonë, mëzvet pëse trebo një, mëzvet, se kjo më kufor, rënegat bosh, akonë feja në tonë kështë të vëzër, s'ka mënëci, si. s'ka mënëci si me boshë, po të na kao diçka që ka quëtë gaipë, kao diçka që ka quëtë gaipë, po nemi nuk i thëmë njerit qëre janë tri zota, a janë një zotë, s'ka mënëci kështë. Nuk, nuk, nuk pranon logika e njëriut Andaj të ndëruar lezër Kjo temo shumë rëndësi Dhe neve në gëtë temë s'kemi mundësi me fojë shumë na For duhet me ju përmbajt citatë Puna jonë ka me ngellë uh, thjeshtëzimi Dhe s'jelë jasë Dëmonë takatin e njërit Sa me për aferd me i s'jelë fjalët e, e ulemave Qa kanë thënë ulemat, djetarë, studiusit e muslimanve në, Nën hien e Kur'ani dhe hadithit Pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Tho shekulli islam imnu të imi e Fe inel ilme billa Dija për Allahun Pra me dit për Allahun të barëke vëtala Dhe qëfaraj është idén Dhe meritor për emra dhe cilësive Nuk ka dyshim se kjo dije është dija me të cilën zoti Mësë shumë të mbiblerësoj njërzit me njëri tjetëri Oblezër tho shekulli islam imnu të imi e Apo njërzit dheze për shumë ka doktor Dhe ka pacientë Ka dietar dhe ka shkall e zakonç me njerëzë Ka mjeshtër një diçkaja dhe ka një njëri cili sësh mjeshtër një diçkaja Pra zoti ka mbivlersu me kreja sa të bo Ka bo doktor dhe ka bo pacient Ta një këtë është një, një vlersim Kë ka një vlerë ma shumë se ky Tho që i khullisam vë të imi Rahimehullah Për e pikave mës shumë të që zoti e mbivlerson Dikan me dikan është sa di për Allah Sa di për Allah ndër për shemb u kuptova da nuk e kuptonin njerëzit për shembull ata të cilët filozofojnë në jo në hijen e Kuranit thonë që çysh ka mundsi për shembull Muhamedi s.a.s.allem mundon më, më i miri njerëzve. Apo kur sa të për shembull kiti shkencëtar i që cili ka shkruaj 100 libra, 200 libra ka, zbulu, ka zbuluar, ta ka zbuluar ata mirëta me atomin me me studimin e qelizës e kështu me radhë dhe thot kë të fundi fundit fundi, na nuk e kemi dëgju Muhamedi s.a.s.allem të fol për këto gjëra dhe ai ashi ka jetuar në periudh ku është përthye Abo studimi i gjërave në tim ta. Kjo kretë këto dhezër, andaj thamë, pa e kuptu e emrat dhe citsit Allahot, pa e kuptu këto, s'kuptu e të kërgjosevë. Hiqë, nuk ka mundë qimë u kuptu asë një sen. Andaj shi të shikëhullisamë të imi e, se ilmi i Allahot, që ti ta dish Allahot në gjellë gjellë -Gjell aluhu, kjo është objekti mëj madhë që njërzit në bivlersohet njëri me tjetërin. Ana shohat pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kuri drejtonte sahabut e tij kuri drejtonte sahabut e tij apo kurishin te dikam por shemora se ne dinit njohur njoni tha une nuk flet hegj vec falna njoni tha un nuk martona por i dit Allahu xhel gjele, xhelalu ekse mera cka i tha pejgamberi sallallahu an a rafuqum billah min harraqoi nen hien e kujt nen hien e njohës sallallahu tha un e mas shum te nje Allahu wa akhshaqum dhe mas shum ditut ne ati Kjo nuk e rruga ime Rëku një anë i tha Unë zdo mu martu Se zdo mu martu Se une kam shumë gjunaje Unë kur së në mërinjë në gjendit madhës Më mur më une me gruje, me fmi Së kam vakt Po i përgushtonë Allahu të bare kjo të të ara Tani kjo është meselë tjetër Ata që ka ndosh me bo Shiko reagimi për nga mirës e selë Pika janis Kadal Une e një më mirë Allah Pra Ajo që ka një të bo ju Nuk përkon me ata që ka kërku Allahu e, Kjo ide ka ardse se, se nishin Allah. Por ka ard ideja e vlezër për shemb, krishterëve më u mbyln kish, edhe më thon, s'ka më martu, s'ka me bofmi, ka më bëf fëmijë, kamu për kushtu për Zotin. Që ai thojnë ato rahbanie, murk, me cin, më mbyll. Ka ard kjo. Se se ganoft Allah. Kur ku Allahu nuk na ka thon neve, po kjo është si mungesë e njohjes së Allahut. Kur ku Zoti onjë lonun gja ka thon une ka me kryu të ti një dost e pëshit të madhe edhe kërkesa ime është ti çka? kërkesa ime të është me, me mbytë ata me shkullë, së mundët nuk mundët nda ne e gjejmë në Koran që Allah u të barë e kje vëtale thot, oh, dhe thotë ojo njërës mërtohë një tani përpudhëm sepse a i cili më ka kryu këtë instikt i cili ka nevoj më mbush me një diqka apo është a i zotë i unë të barë e kje vëtale i c e zbret shëriatin e ti në përpudhje me kriimin e ti tani, kur njeri thot unë smartona, ki nuk e di që ka kriju Allahu njerin ki nuk e njef Allahun të barë kjo vëtë andë dhe zër, fejt e devijuara gjdo sistemi devijum nga rjedh, nga mos njohja e Allahu të barë kjo vëtë kurse njef Allahun, shka me njof asë univerzim, nuk ka me njof asë univerzim, dhe dhe që i khul islamu të imi e se ilmi i Allahu të barek i vëtala pro ta njohë është Allahu në gjelaluhu është prej gjërave të cilat mështë shumë t'i zote i unë të barek i vëtala i privilegion njërzit njëri bit jetëri se i përket rëndësis së emrave dhe cizive të Allahu të barek i vëtala dhe zërën djetarë kanë shkujtë shumë libra dhe realisht është një barë shumë e madhe me, me, me isilë kita të fjallë të djetarëve se sa kanë folë për për këtë temë mirëpo neve gradualisht do të mundohim me të sill fjalët e ulemave. Aprei drejtarëve të cilët janë veçu për këtë temë është drejtari njëori ibn Qayyim al-Juzeyya, rahimahullah, znansi Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, i cili 17-të kanë këndruar pran një hoxhës më të madh i cili e ka njoh Damasku në shekullin e 78. Dhe ajo është Taqiuddin Abu al-Abbas Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Andaj do të nevojitet ta Pra duhet mi umësu ju vevej që ta ni, ka thonë Ibn Kajimi, ka thonë Ibn Kajimi Se kjo do të nabohet shumë Jo se te ulemat nuk ka tjerë Ka Edhe të imamët e vjetër Na do të veqojmë një derz të veçanë Ebu Anifja, Imam Shafi'i'u, Imam Maliku, e, Imam Ahmedi Ata shë kanë thonë për emra dhe cisitë Allah Mirë po, shprejët më të leta që afrojnë Me e kuptu këtej më është Ibn Kajim e Gjozije Madhja dhe shikë, këllusëmë të Andaj fillimisht pra neve do të fokusohemi me këtë tem të mësuqë temë tekush te Ibn Qayyim el-Juzeyy. Ësht dietari i cili është i pranuar mesin e tre grupeve. Andaj Ibn Hajar el-Asqalani në biografinë e Ibn Qayyim el-Juzeyy ka thënë ata e do kundësttarë dha atë i cili pajtohet me ta. Pra Ibn Qayyim el-Juzeyy na jense pajton konkret, madje sot di jeni plot njerëz të cilët për shembull kur dojnë të lejuat doni bidate kështu me radhë thonë ka thon dikun shejul Islam Muteimi, e notimi Xemerand nga këtë kuptimi i citatëve. Pra janë dietar rëzët tësat janë të planuar në mesin e ulëmave. E theksoi, nuk do të marrin prej këtyre pse s'ka tërheq, por për shkak të tjere, po angazhimit këtyre dietare me këtë temë dhe për shkak kthjesimit të kësaj teme. Për për shkak kthjesimit të kësaj teme. Foth Shejkhul Islam Ibn Qayyim El-Jauziye në librin e tij Tariqa Tariqul Hijratain. Foth E er rabbu esma'uhu kulluha husna Allahu, zotë i unë të barë e kjo e të ala Të gjitha emrat i ka të mirë Të gjitha emrat i ka të mirë Husna Që dhe më dhënë husna Ahsen Më të mira Për këthejnë emrat, më të mira Tani shpreja më e mirë dhe zër Të na ka një kufi Në trut njerit ka një kufi Kur thejnë i për zotë i një ka emrat më të mirë Qëfar kemi për qëllim? Më të mirën ha, Sa i përket zotit vetë Jo atës kë e kap trunion Dhe ka thonë për nga mirë Alej salatu e selam la uhsi Unë shmuj me të falemenderu Sa ti i e i madhë Nuk më nëtë njëri me falemenderu Allahun Sa ashtë a i madhë Sa ashtë a i madhë Andaj, kur thot emrat e Allahut Më të mira Në atës kë i përket zotit Te bare kjo e të jale Lej se fija ismusu Asë një emër i Allahut nuk është, i keqë. Po asë një emër i Allahut gjelë gjelaluhu, nuk është, i keqë. Ve e usafu ha kullu ha kemalun, lej se fi ha syfetu nëksin. Të gjitha cilësit e zotit janë të përsozura. Të gjitha cilësit e zotit janë të përsozura, në ta nuk ka nëksan lëk. Nëksan lëk, që ka do me tha? Dhiçka që ka mungon. Dhiçka që ka mungon. Arapti thoi nëksë, kur mungon diçka. A ka në të cilësi të Zot diçka që mungon? S'ka. Nuk ka. Dhe kjo vëllazër, prap themi, ne do të përsërisim shprehje që thellohen brenda brenda nene. Kur flasim për Allahun, duhet dalim nga imagjinata tona. Ebu Hanife rahimahullah do citoj edhe tekstin e tij nga libri i ti, tij ku ka përmendur për perceptimin Allahut e Allahut te barekehu ve taala ka thënë: Kullu ma khatara fi balika minasuri lilla fa huwa la ghayr dhalik krait sura çka të vin ti për Allahu fotografia mos do ku çështo mos do ku çështo mos do ku çështo kse vlezën vim doshta me miliona për diçka te ki risk kemi jetu vin sura mos do ku çështo fadil bo hanifa rahimahullahu dhe shejhu samatemiya e e feksion që ja fot ka thon ai është ndryshe ai është ndryshe Shekhu lisa më të imi e kure shpjegon këta, që farë thot, nga se truni njëri jut, ledzom me shembul, me shembul, kjo si kjo, kjo si kjo, kjo si kjo, ose e afron për shembul, e afron. Ndërsa për Allahum në gjellet gjellalu, a ka shembul në gjajshëm të ketë, e për shembul, si jo. Ja. Andaj, gjdo surës që ka të vjen për Allahum, ajo është ndryshe. Faqi Sheikhul Islam Ibn Qayyim el-Jauziye, vef'aloha kullo hikme, leys fiha fi'l khalin an il-hikme wal-maslaha. Keid veprat Allahu di an meurci. Keid veprat Allahu je llo an meurci, nuk ka n veprat e ti diçka e cila është ez zhvesht prej urcis dhe levërdis. Pra çdo veprë që ka gabu po Zoti është e porçosur. E porçosur. Kur e krijon Allahu një njeri të paralizuar, a është kjo për sofsmori? Është për sofsmori, do ta përmendim. Kur e krijon Allahu gjeneral një njeri për shemb me një sy, a është për sofsmori? Është për sofsmori. Kur e krijon Zoti i Onë te bare kjo vetale një njeri budall, amin. A është për sofsmori kjo? Kjo vepër e Zotit, a është për sofsmori? Është për sofsmori. Nga sektan del pa kudrëti Allahu te bare kjo te ala në la amanin e krijimit. La amanin e krijimit. Pra Allahu Jellalul Azim Kër e ka kriju Ademin Ademin Me plot për sësëmori që e ka dhe njëri Si kur ta kishton Veç me Ademin Kishton, kisht me thonë Sëmunët më tjetër Eboni, po, shumë mirë do lëva Kër i ka kriju me miliona Që argumenton kjo Sa i ka ku dretë shumë Dhe për ta nuk e lovi kjo Mirë Pse e kriju në një ardikan Me nëksan lëk për, Nëse thot dikush A më A kishë mujtë mu dokë njëri ndryshe? Po, që ndryshe? Prej urëcive që i kam përmena Djetarët pëse allo e kryon t'i kam shimu në kësan Ha? Për me t'kallzu Allahu Se aj t'ka kryu ti t'plot Dhe din Dhe t'a thekson E, ti shka i i plot Qe ku ta kumë që shimbuli për me t'kallzu Se edhe që shtu ki ka mujtë Duket dyta shton falënderime ndaj pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem ku na gamsu kur e shoh me dikan me tme ta apo me noksalokë kështu, çka më dhan falënderimi tek Allahu i cili ha afana na ka rrit për çësosë që ka sprovu këta. Ato thotë ibn Qayyim al-Juzeyri, s'ka në veprat e Allahut çfarë? Noksalok. S'ka në veprat e Allahu Jellaluhu alejhi dhe sellem. Pas ai thotë: "Wala hul mathalu al-a'la fi as-samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim", fë dheti ta kon shembulli më i lartë në çejë dhe në tokë dhe ai është i fortë dhe i urtë është i fortë dhe i urtë ma usufu mbi sifatin bisifati al kamal mazkurun binaut al jalal munazzahun an al shabih wal mithal wa munazzahun amma yudadu sifati kamali fadiban qayyem al jawziya ai til sot me çdo cilësi të përsosur me çdo cilësi të përsosur është i pastër nga shembujt dhe të ngjashmërit Por s'ka të ngjajshëm Zoti Onë Tabaraka wa Teala. Nuk ka të ngjajshëm. Andaj Allahu Xhenal Xelalu shpajk kur e përmend njëshmërinë e Ti, argumenton në Kur'an me çka? Me lloj-llojshmërinë e krijesave. La Romania e bimë, la Romania e kafshë, la Romania e njerëzve, fytyra të ndryshme, zona të ndryshme, dëshirat të ndryshme, etj. Çka argumentojnë? Se ka burupe, binişt. Ka buru ajësh një. Ana nuk ka të ngjajshëm Allahu Tebareke wa Teala. Fëmuneze hun anil mautil mudad lil haja Allahu të barek e vëtala është i pastër nga Ha, të kundërtat e përsës mëris Të kundërtat e përsës mëris Si për shembul Nga vdekja e cila është kundërta e jetës Aja ka bëzotin ton të barek e vëtala Ditshka nga, nga vdekja Ha, sha Në ajetin kursi Allahu të barekje vë tala ka përmin La të khuduhu sinetun Vë lanon Allahu nuk e kap kotja as gjumi Mirë Mësme të kap kotja Edhe gjumi A është për së smëri në vetë veti A ka në nënkuptim Iksajna Thot i bënkajim e gjëzije Allahu nuk ka dhe një cilësi Që i mohoat vetëm se në ta ka një për së smëri Ushemo Kër i thojna dikujna a i nuk e ka gjumi. Çi kjo vesh vetveti. A është ploci? Jo. Por vetëm se çfar? I vërtetohet për sosmoria jetës, vazhdimisht është i gjallë. Vazhdimisht është është i, i gjallë. Andaj për shkak mund në mesin e kresës së Allahu te barake ve taala, ka kriju laramani ndonjëherë ban për sosmori për dikan e për të tjetën e ban oksanolok. Apo ka vepra të sigur gjumi dhe pushimi. Dhe levizja dhe aktiviteti Ndë njërë Allah u gjitha një vepër, një krijesës Ja ban për të së mëri Tjetërën, njëtën vepër ja ban Në kësën lëmë Kjo për shka me argumentuhe Se Zotë i unë të barë e kjovëtala kryon me zxedhje E zxedh dika Mëja vendos kështu A dojë thotë, nuk ka në qësitë Allah u të barë e kjovëtala Ndë shka e cila prekët nga, nga vdekja El motë në gjurën arabe Ne e përtejmë vdej, ja kje edhe nashkon menja kërë vdes njeri ju Mohët në gjuna ra më t'i qka tjetër Mohët është për pa, palivit shmëri Për pa një shmëri mës, mës, mës, mës, mës me pas në kuptimin jet Allahu qka ka me diqka Që mundet me shkun nga pajetësia Allahu t'i më hot Nuk e ka pa ta, as kohëtja, as gjumi Ekshë të me ra Pase ka dhonë Munezëhun an adodadihi kulliha minë në nisjani Ve dhuhuli ve uzubi shejin an ilme është i pasë të rëzoti jon nga Harresa Dhuhul është Sikur neve këpërshemi këpërthejme E tash më kujtua E, e këm pasë si ndërmen Po së më kënë e qartë I dhëjnë dhuhul <clears throat> Ako mundë që si muqin si su zoti jon të bare kjo tala me këta Ska mundë që si. wa'uzuu bi shai'in an ilmi. Ai del diçka prej ilmit Allahu te bareke ve te ala. Me dhom për shembum njëri <coughs> për njerëzve na false pas me harumë dhom buk. Kenarut, kenaqriu po, kena, kena, kena lon. <coughs> A ka njerëz që besojnë kështu? Po. Pitene? Aristoteli. Ja, njerëz të cilët mire me me filozofi dhe i kanë kanë shumë këta erma, normal ju vjen rand, Aristoteli beson se Allahu e ka kriju krihimin dhe e ka lon. E ka krihu krihimi dhe e kalon Shekhull Islamu të imihe Dhe i bënkaj me gjuzi këtë qëfarë thot La ja azubuhu Atik nuk i mungon gërgjoh Për dit Për dit është i angazhuar me kitë krihesat Dhe as njani nuk e Nuk e huton pëj tjetërit As njani shemo Ajo pythja e zakonqme Kur na falmi për shemo 500 në gjami Për nga meri se selim ka thonë Kur robi mërë të këbir dhe lidhët Allahu i. i drejtojt ati Tani i drejtojt njënit, këto njënit në ndi, njënit në kin, njënit në qabe Tani këto fillon njeri mësme Këja si njeri, analogia njeri me çka me trupa E të të të nukur jam i drejtojnë kështu, si jam ande Por Allahu Allah i gjeluar nuk shembolej e të shtu Allahu të të shirë ti e këshirë tjetëri Të të furnizu ti e furnizon tjetëri E kështë me raq Ana Kurra ibn Abdullah ibn Abbasin radiyallahu an, gallin aljust being on it he said the erri njerit i tha o Abdullah tha në hadithe ka ardhur se Allahu i merr llogarin robrit për një herë. Por pra, kur fillon dita xhikimit, Allahu nuk nuk i merr llogarin njerëzit që kemi na përsejmë përsejmë njerëzit sot me ran apo pret hën te del te hën te atë del te a më është do? Jo Allahu. Krejt për një herë. Krejt për opitë i pa deri në fund i këtë për një herë. Dhe sicili mendon se do të morë vecma. Dhe ka një ikan don. E ç'kjo çyshmun? S'marrok mua. Askëllaja është problem. Ç'vor parpë ti i kanë bë Abdullaj ibn Abbasit. Argumenton se ata njerëz, ata njerëz shumë kanë menduar për Allahun tevare ke vete Alla. Ç'ka pyetja? Pyetja nuk konë Ande, kanë provokuese. Andaj Abdullaj ibn Abbasi është përgjigj. Ç'ka çfarë përgjigjme? Andaj dietar kan thonë, i jesh përgjigj me një sifat tjetër të Allahut i cili e ka zburdhie. Në sifatën e një sifatë Ajsin e ka kom. Andaj, doni herë ni sifate zbulon tjetër. Çe i ka thënë Allahu ibn Abbasi, "Kemajrzukuhum fi anin wahid." Sikur që i furnizon për një çast. Shikoni, sot janë 7 miliardë njerëz mbi 7 miliardë 300 milion ku di sa janë atje. Për një herë i furnizon gjithë lindin, disa vdesin. Është më radh do kanë smuje, do kanë probleme, sicili ka drëtdë veta, e kështu me radh. Allahu xhela krej dia kurin pun i përdiqet lutjeve, i furnizon dhe nuk hutohet midhon dikujna, ma paka më shumë që që këho rëzë kënaj kështë ka argumenton dhe zërë përso smëri e Allahu të barek e vëtëala andaj, i mënkaj me gjuzije me këta argumenton se njëriju duhet të beson Allahu të barek e vëtëala të përso sur në emrat eti pase i thotim banqim el gjozin en fjalet te ati ne rendina emrave te cesitet allah te bareke we taala fot man istaqra asma al husna wajadaha madaihu wa thana taqsur balagatu al wasifina an bulughi kunhiha fot kush in dik partimosu me per per pikshmori emra dhe cesitet allah xhelaluhu do ti gjent te gjitha ha Emrat të cilat meritojnë lëvdat Dhe falëndërim Por krejt meritojnë Gjdo e emor i Zotë mi thangë Sa i madhije Të bare kje vëtjale Thot dhe shprejjet E atyre të, të cilat din mu shprej Janë të paft Me përshkrujt Zotin ton të bare kje vëtjale Në vezër mi mor krejt po hejta të dunjojës Krejt ata shë shkujnë proz e, e, e libra A kanë mundësi ata me shkrujt dhe me e përshkujtë Allahun të bare kjo vëtara, s'ka në tësi, nësa Allah u gjelola është për teksana, është ma imat se kjo, vë ta gjizul e uhamu anil i hatati bil wahidi minha, thot dhe perceptimet e njerëze, ima, imaginata një, njëri ju të ka shkon, është e paft të gjitha së bashku, me e kap vështë një cizitë Allahun të bare kjo vëtara. Por shemë u dhezër, prej numrit njëri ju mos shumë, di që e përjeton është imaginata, Vëqë une, vëqë ti, ajë tjetëri, si cilin vetë veti, sa perceptime ka Andaj, e vetë mja është imaginatë e cilja kombinon fotografi E me një fotografi e bank shto E dhe kombinon, tërki, kësa i thajmë, ndërton fotografi Kretë imaginatë të njërëzë më, më ba bashkë, forcate e intelekteve Dhe me thonë, imaginoni këtë për një herë Vëqë të cilësit zotit me përfitiru ju bashkë, s'kanë mundësi A ti paramet është është t'i vet Paramet është t'i vet Pro krejt bashkë më, më mbledh Edhe me imbashku kitë forcat Adhe Allah u gjelluar në Kur'an Në surin Isra I kathir njerëzit dhe gjinët Më bashku bashkë Dhe me imbledh kitë forcat Me e pru një ajet Zotit Kur'an Vesh një ajet Fjallet ti Ska mundësi Ska mundësi Dhe ja jemi në viti 1441 e ejgjrit Dhe vazhdo në sfida e Kur'anit me than Fe t'u bisurat i minë Benë në një surë Kur kusht nuk e bje Pse se s'ka mundës i vlezër Dikush me imitu Allah unë të bareke O e te ale Hande shiko njërë të përshimull Kur i në të vërnoj në kriimin e tëre Që pijtjet këto operacionet plastike Së të kanë dalë në, në kohën bashkohore Shiko qëfar hazal për i bojnë ata veti Vallaj nëse zotë i unë gjele gjelalu Ja japë një njëri jut një pjesë Tërganit I cili nuk e në standartin e nivellit njërzve komplet apo? Kamë jetë prej azapit shumë të madh, sikur ai ta kisht dhuruar çastot të çmtuar me pak në trunin e tij. Pse? Sepse ndërhyrja e njeriu në krijimin e Allahut, ha, e e prish atë. Ati e jeni besa njerëzit, andajse për shembull, a ka duri një njerë i cili për shembull i ka rënë ismujë, Allahu na ruyi pismujve dhe gjithë muslimanëve. Smuja rallë dhe ndërvenon njeriu me dorën e tij atë. A ka mundsi ai me porfitu fucin dhe imunitetin e aty njeriu të shëndosh i cili s'shpreq nga gërshonte e doktorit. S'ka mundsi. Andaj ka bën ato, thonë tash kadaj se ti të kena preknë me gërshon, duhet të të trajtuam me kujdese, me ilaçe këtë herë. Pse? Pse njëriç nuk u javën, sepse kjo është i pa paraq, është në dheshmërinë e Allahu te bareke وتعالى. Andaj i govlëzë, ka studiu 20, vjet, 30 vjet. Ka prek me ilm, ka prek me ilm. Por s'prapse prap, ajo që ka shkruar nga Me dishmi s'ka mundsi mbarazu. Allahu zot ni pjes. Ni pjes. Doz Allahu zot e ka kriju njeriu me kët për të sporit. Allahu zot shejkhu Islami Ibn Qayyim al-Jauziye, perceptimet e njerëzve nuk e kapin as asisit Allahu te bareke we te ala. Wa ma zaalika fe lillahi subhanahu muhamidun wa madaihun wa anwa min al-thana'i lam tataharraka biha al-khawatir wala hajasat fi al-dhamair wala lahad li mutawassimin wala sanahat fi fikr. Fad ibn Qayyim al-Jauziye, majid kitab. Allahu i madhruar Meriton për i falenderimeve Dhe lëvdatave Dhe dhe lëshmërit Të lërësimeve Të cilat Menje të njërzve Skan një mundësi Mishku aty Dhe asë që ishkujto Dikujt për mrena Me, me falenderu Allahu për atë qka e kaj Që të përmenmi në Se për emrave dhe cësive Allahu gjellëvala është adit i njërë Së në ka të rësmetujma Më të të të të të të të të të të të të të 99 Emra kushimson ato in jennat ne hahadithin tirmidhiut kanar te numruara 99 Emra ai kollahu jallal 99 Emra vetam jo jo mendimi el xaidhes allah u jallal ka per te 99 Emra argument qe es ka porbonin këtu ibn kayim el xuzia hadithin ze zan kan zimam bukhariu nga pejgamberi jun sallallahu alaihi wasallam sot pejgamberi alaihi salatu wasalam hadithin jot Dhe cilin, thot, shkojnë njërzit e Ademi, të Nuhi, të Musaj, të Isaj, të Ibrahimi Dhe ankojnë të këtapin nga mërë Dhe i thojnë, thuj Allahut, lutë Allahut, janise, logaria Apo? Në fun, Isaj, qka thot Alei Salatu Selam? Shkote, shkonite, Muhammed e Sesele Qka thot Muhammed e Sesele më këtë ras? Hadith i gjatë Thot Muhammed Alei Salatu Selam En eleha Unë jam për këtë punë Shikon, ditën e gjëkimë, nuk jemi këtë dunja Thotë për nga mërë a.s. Unë i bi a lau të sejgjde Për me lutë me nisë shefati Këtu është ajo argumenti Dhe thotë për nga mërë a.s. Dhe i tham disa shprejhje Falëndëru se për Zotin Mi frimzon aj Tash nuk i di Tash nuk i di Qëtë me thamë se Muhammed i s.s ani si pejgamber më i ploti kit pejgamberve, vula e pejgamberve, njohsi më i madh i Allahut te bareke ve te ala i mungon diçka prej njohjes së Zotit te cilin ai meriton mu falëndëruar. Po vëzë njerëzit te cilat mase shumë dhe kanë njoh Zotin, Allah ajau ka dhën kërej shprehje falëndëruese? Jo. Pse? Se ka cilësi i Zotit se na nuk ja dina. Hiç nuk i ka ja përmend Kur'ani as hadith as si një pejgamber i di Qëfarë janë ato, dhe zërë? Shka mundësi njëri. Njëri së, sh shka mundësi me i kapë, kretë, me anatë, e një emri që ka nga ka përmenë, parë më nga që ka se ka përmenë. A në dhe zërë, për me folë për Allahu në gjellu ala, është meselë e madhe. Meselë e zotë i gjellu e gjellu, a dhe Muhammed Qudbi, rahmetullahi a lej, kër e ka diskutua, na e thamë se për ateizmi dhëtë folë minë fund, kër të akrim, kër t Abo këto ate isat bashkohore dhe këto agnostik shka thojna Se dina mundet me pasat mundet mës me pas E kështu me ratë Mohamed këtë mi thotë tamam këtë të muabete Vesh një pythje Vesh një pythje Pse vazhdimish muabeti për zotin Tamam ju pëthoni skazot Ose se dina mirë e kështu me ratë që janë da ato Po pse vazhdimish me fol për zotin A sum për shkull një mo këtë muabet këtë hek në për vetit apo edhe sa herë ti lind e bëresh një njerëzi if if me ai prapë vi në datë të të gjitha artikuj kur i kam plak ai kuptoni vëllazër shëh uni e munon 40 vjet vetën tu thon s'ka zot shkruan libra jo mundohet në përme shkencës s'ka gjalivet thot kalla kada oni ti ato shegju të më intereson mua unë prapë du vet me dit pse kush e ka kriju ket çir bazër Allahu jelan mëna ne ka kriju intuit që sa i thon fitra Fitora çfarë më thon? Për shembull, marrë çdo lëvizet njeri. Gjëmoni njeri kur degradon vëllazër, ka mundësi me shtyp natërshmëri dhe me kputkë. Shumë ka njerëz vëllazër tu vjedh si vjen marrë mo, ma, i skuqët. Ka njerëz ban zinon, nuk i vjen. Kur jam i thon oti ki bë zinon. Falt më mujt, prap vazhdoi, të njëjtën. Pse i prishet fitra? Mir, po a ke argument? Jo. Cila është argumenti vëllazër? E morën mi fëmi tre. Shka galin tash. Eti dhe sa, shpreh gamato viruse të cilat është prej aj. I thënë takshimit ti kur po vjet, sisha, ja nis mbledh. Ndërgjexa e ti e hamnë na. Kur diçka s'është e tijna, çka? Ti i pavozë zaket kena e vlad. Kur gabon e vladit, çka ndodh me ta? Ti e vrej nëse ti di çaj kod diçka. Ka gabu diçka. Kë çka dëshmoni, kush ku e ka kriju? Ës me interesant se kërej fëmitë kanë këta. Çka? Kur themi këtë fëmitë, këtë njerëzit, analizë, perceptimi Për Allahun të barek e vëtë ala Dhe pyqet për Zotin të barek e vëtë ala Janë për mrejna njerit Ska në mundësi mu shkull Ti me provu me shkull Së mundësh Andaj shekhu lë islamu të imi e thot Nuk gjejnë në Kur'an Ha Demand dhe kunder përgjigje Për ateistat Këta të të përmemi nga Po për këtu e huazojnë Ska në Kur'an Ka dalë Ka dhe që ka thojnë Ska Zotë Të them Kur'anin nuk mirët me këto. Pse vlezër se nuk janë real? Ata besojnë. Andaj themi përse mosot fjalë një orr, në aeroplan skatest. Apo kur ka krizë skatest. Kur anija e merr sikletën e vet, a ka teysa vlezër? Atë shqon njëri përse mosot kur ka siklet, sikur natyrën do më dhonë o Zot. Apo? Natyrën do. Ti duka gatat, ku, ku i të drejtua? S'di dot dikush të të më ndihmuë. E po çaj dikushi, është Allahu kur e ke mohu, kur e kanë rahat. Andaj dhe zër nuk ka në të qenjët njërzore ateista Por shfar ka? Ka doz sa njëf Allah dhe sa nuk, nuk e njëf I përnkaj me gjëzije vazhdo me e përshkrujt Qish ka arë në Kur'an dhe zër Qeshtja e e emra dhe cilësivit Allahu të Allahute barë kjë vëtë alë Kur'an i vëzër Pim filim Derim barim Nuk ka ndë një ajet i cili zban me i sharat Ka emra dhe cilësivit Allahu të Allahute barë kjë vëtë alë Madje zotë i unë gjellë kur folë edhe për me hangër edhe për me pi E lidh me emlën e ti Madje zotë i unë të bare kjo vëtale edhe kure ka përme njerin kër martohet Ka thonë kjo argumenton për zotin Ava Allah ju ka kriju juve në qifte, burë dhe grujen Kjo është për argumenteve të allahat Shiko Titu martu, a i thotë ka dalë Martoj ama unë un, un, un e këmba grujen dhe burën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 Livri mësundi që na duhet me kushtu rëllëci është Kuranit Livri cili mësundi na duhet me në, në hangër për e mrejnë A kemi ledzut diqka për i ti A kemi dë gjusot diqka për i ti është livri Allahut e Barak Evo Teala Thati për në kajme lëzje Mediton në ligërimin e Kuranit Do të gjesh se si flet një mbret i cili kred në bërëtrija është dorë në ti Walahu lhamdu kullu Ezimet ul umuri kullu ha vijedi Do të gjeshë se gjithë falëndërimi është i ti Dhe krejë që shtjet janë në dorën e ti Tho t'i përnë kajimi nëse e mërë Kurani me lexu E qëllë Kurani Ta mënë t'janis me, me lexu një, një ajet Tho t'i përnë kajimi Shikoj e me vëmendje, lixërim, retorikën e Kurani Mërën e ajetit ka atu fol A i cili dëbindë se kitë është e jemi Kjo është ajo fuqia me ma dhe Kurani dhe zër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 Në surën e dytë fillimi surës diçka thot. Zali kel kitabu la raibe fi. Që është libri si, si libri që gudfaleu. Jo, Shi go forma e retorikës. Siçalli kur fol, për shembull, na kur fona me një ritet, diçka i thonë na. Na ban Allah. E kësaj herë mund të më gabu. Kurani s'ka, më falni. S'ka. Bendo. Bendo kujtan çirë dhe toka. Ki pa Kurani është vëtet. Ki kujt është pushteti? Kto pyetë vëzërin, ti të pushtoj, të marr në vetë, s'kimundjish ka më fol. Andaj për shembull, askush në ndunjan se ka përvecu krimin e qielev, më thon, a di çka? Qiela është i yemi, këto thon njerzit, ti keni vrit. Hec. Amë kur thot Zoti në Kur'an, qiela është i yemi njerëzve, po. Joti. Ja. Pse vëzërin, detyrimi i menjëjtë më thon, joti ose në dip se soi kërkuaj ti parë. Andaj çgat çka do të bën kaji me jozië. Ti kur dalëzesh Kur'anin, të kur bin retorika, mrena ajeteve ka. Se që kish ka të fol Osh mbrati madh Pushtet mbajtës i madh Ua ma zdaru ha min Kër ta lezojsh kër anin e, e shese krejt univerzëj ti Piti ka dal Ua ma radduha i lej Dhe e kupton se ta ajka mu këtëje E kupton Pas e thot Mustë të ujen alaseriri mulki e, e shef se ajë është Ingritur në arshin E pushtetit të ti Allahu Allah gjelua e përmenë Kur'an Ar-Rahmanu Ar-Rahmanu Ar-Rahmanu Ar-Rahmanu Mbija Ar-Rahmanu Ar-Rahmanu Dhe këta Kësë ka obligon Obligon se ajt fol pinalit Ti je i vogli Dhe shka kërkush dunja që fol qështo Hic as me lek As pengamber Andër shiko për shimu ti Vet fjalin e pengamberi së sellem Dhe fjalin e Kur'anit Shemu mërë Lej njerëzit tjerë Mërë Kur'anin Dhe aditin e pengamberi së sellem Ha? Shemul, Allahu që la thënë Kur'an Wallahu je këlldi bil haq Allahu gjikon me hat Ukri Hadith jetën nga pengamberi së sellem Ka ardhë Ka tham pengamberi së sellem Ju vini të unë gjikoni Shka pengamberi së mbëflë Ju vini të unë gjikoni Njani pi juve Dive shkajni hasmu në mëzveti Dime fol ma mirë Dime fol ma mirë Ka dë kusha më la fazan Ma dime qështë shumë viktimizot, i dhu, ta ma më ki, ma, ki du një i pa i më qafë, rralisht nuk o qashtu, pa, është ajo një loj aftësi e viktimizimit e dvetis. Pe nga meri, se se më qka thot, ka mundës i di njerëzi i vindë e une, njëni di me folë, njëni zdi me folë, ama kishka di me folë, e di se haki është me keçka zdi fol. me folë, anë e ka thonë, unë e nështë ta gjikoj, me keçka di me folë, së so, kim bindë muë, edhe ka thonë let ja jope let kallzoje se te Allahu e pagun me zarm apo etjmera dhe zar mundesh me gjetni çesif fjalëën Kur'an me thon qyre unë mu ju me ma kallzu mue jemi mu me thon Allahu gjat ti munesh me ma paraqit mue pa drejtësinë sa do ka bo po ti a mund të komu si se kuptoj ka mundsi një e këtç kuptoj a ka mundsi kështu jo e pse beon sa m'thot unë mu me këtç kuptou sa ajë rob e kjo zot a kuptot dallim me zarm është shumë në të cimë. Thotimë në kajim e lëgjëzije. La të khfe alejhi khafi e tun, fi ektari me mbleketi hi. Kër të lezësh Kuranin, e shëfë, e ndjenë për jajeteve, se ajë cili po fletë, nuk i ikë, asë një sen në vendin e pushtetit të ti. Kër të lezësh Kuranin të e ndjenë se, që kisha për folë, këti nuk i mungon kërgjabit dhijës, shka si lëtë këtë universë. Nga se a Mërshimë, se ndi ma imë dhe zërcili është për minë Kur'an I cili gjithmonë e sfiton shkencën, gjithmonë është parha shkencës Apo? Mërshimë, shkencë a ka zbulu këjdi Ka zbulu qelizen, atomin, ka zbulu bombën Apo? Dhe krenohet me këta dhe thotë na një shala një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mirë dhe zërë, zotë i onë të barë e kjo vëtale Kërë përmejnë kërë anë detalët Në shkejnë sa mirët me detalët, që i da të himë ta Allahu që dhe kërë ka përmejnë detalët Shemë dhe ka përmejnë ka Gjethet Allahu e dinë kërë bjënë i gjeth A ka du një satelit dhe zërë, zotë du njo A bu du një kalkulator I cilin nevena del me numër Cakt Te videntumë sa gjethet i ka du njo ja? A ka mund qi A ka mund qi, nuk ka Nani drumë mor me numru, na ti tusos bavaki ti numru, ato do kan rad, do dalin treja na skran mund si na na gjithmonë na mas krimi me Zotin. E Allahu xhelallahu ne vëna qalon. Ç që, ç ku i keni krimi? Marru me ta. Andaj gjithmonë ti e gjeni Kur'anin, Allahu na fol, saij përpara. Sin sin deltja di një herë. Kjo është, thotë ibn Kaimi, ka kuptuar kjo të lexuajet. Të lexu di fjalin thonë, "Kë kim sfidon mua? Kë kim sfidon mua?" Tho t'i përnë kaj me gjëzje, ali me mbima një finu fusi abidi, Allah u gjelë gjelalu hu në Kur'an e kupton t'i së është i njohur ma të qakon në nefësët e robëve. Ti kulezosh Kur'an dhe dhe zërë, ti e kupton se që ki autori i këti librit njëf ka mua. Bile bile e dika qka duhune, bile bile nevoja të mija shumidh i dika. Abo? Abo? Shemut njëri vëzër, në jetën e ti ka me cindra dëshira Ta më riket, ta më riket, ta më riket, ta më riket Allah u shëllat, thot, këti ti, lutë mu muhe Unë t'i këmdo, unë t'i apë Ti du, ku shokit qafol që shtun, që këtë for? A kini pa vëzër dë një njëri me thonë, ti këshira, unët kam dost mirë, kam shokt mirë Lipë për për mu që ka dushë A këti kështë lëzër? Për e mi thonë t'i atë i apë, Bile, bile, me pas, këtë qëtë dashamirë, mi hi pak në qafët, e, shtash, liram pakse, edhe unë e kam jetë në teme. Qëka ndodhë, dhe zërmen, qëka ndodhë? Si kur njeri së duron mi lip shumë, Allah dhe të lip një më një pimu shumë. Bile, si të mëstëm lip një shumë, i dhona. E këptën e retorika, këso është forma e të folurit, thëti përnë ka një melgjëzije, meditoj e këta, meditoj e, kështë ka argumenton? Se vetë, fizbritja Fialus Allah argumenton pozicionit e tij. Andaj banqai me xhoxhi e ka thon, un jam i gatshëm. Për çdo ajet me argumentu cilsci Zotit. Zoj. Çofta ajo a jet nëse do të ajet fol për hajm pirë martesën ku diçka. Pse? Thot nta ko ajete të cilat argumentojnë për emra dhe cilsitë të e Allahut te bareke ve te ala. Pasi thot, muttali'an ala asrarihim wa ala niyatihim. Thot kur ta lexosh Kur'anin e shef se kë i cili flet në kët Kur'an është i njohur me sekretet dhe publikët e njerëzve e djali. Shumë Allahu dhe lë thot Kur'ani ja alamu khaifatal ayni wama tukhfis sudur. Ai di çka vjet shini tradthar, e bë poku di shih diçka shpejt. Dhe çka ka në gjoks. A ka di kush dunya çka thot unë e di ti mbrënda shkajtën shka, e mua. Ai çka shko gjol të far faljori ti do të po po unë e di. Apo andaj është ajo e, polemika e njohur e Sheikh Halban rahimahullah. I që le ka thimë njërë, i ka thonë du me polimizu me tje Se unë e di gajbin Unë e di gajbin Kjo është prej Pre shemë më të thjesë se re argumentonë se njërë së di kur gjahë dhe se Dhe këtë pretendime të di ka të qumë të frime I ka thonë njërë i Sheik Halvanit Unë e du me polimizu ti me, me të bind Se unë e dit të fshehtë Ka thonë hajde e bicëdojna Bujro Ka thonë me një kusht Sheik Halvanit thotë me një kusht Thotë cili është Ti dush me dit, o burë Ti dush me dit, ku ushtë në shka po du me të avnue Fa sa kap Fe buhit O, shka ki me vazhdume në ta Dhe zër, jemi ku fizum shumë pun Ski shka me bon Oshtë Allah u i cili a i din Të më shethat A në nuk burët kur kush du njah me thamë Unë e e di veti shka menon A je thotë si shprejje Se di, o dhe zër Nuk e di A bo, pëshemë njapër me të dërëgjive të gazetave Oshtë me, me e binë, përshemë, lë opinionin Njerëzit, kinë se gjithë shka e kanë kontrolë ata Ok, është më badje edhe prej uh, Shemull me mekanizmat e shteteve të, të fuqeshme Dhe cilat imponojnë kon, gjith, gjith, kontrolë gjithë përpshirës Kë nuk është të mërtej dhe dhe dhe dhe A, shemull, mosë e këti din Kjo dhe dhe dhe qërë në kufrë, bërë, komplet Pse është Allah u e cilidit gjithë shka është Allah u të bare kjo vë tala e cilidit gjithë shka Munë feri dhe mbi të dbiri lë me mleket Po di ban qaimul jezi. Do ta djeshme Kur'an se Allahu vet i kri këto punte universiteti. Këto vati kripun. Thot e djejnë në Kur'an. Tu ke lexu Kur'an se Aisha dojon. Yap tengon, privon. Shpërblejnë ndo shkon. Ndëron po shtërson. Krijon furnizon, marret, japet. Prcakton rrizka dhe prcakton qaderin që njënë aprej gjerave mat komplikume për njerin është kaderi, që andodhe, pëndodhe kjo dhe zërë është problemi njerit madje krejt njerët të bërshemë dhe sërat kanëra në filozofit gabume piknisje të të rokon sa i ka dash me zbulut i shka pi kaderit apo? ki që bi këthejmë këti, këti shkëtëtarit fundit që nëndrojet së tivën ki dhëtë unë e du me dit para kohës që ka pas para kohës që ka pas Para univerzit që ka pas Para se mu krijuë, këtë univerz që ka pas Sa të Allahu të barë e kjo të ta në Kur'an Hua l'awalu, hua l'akhir Êshtë ta i pari pa filim Êshtë ta i pari pa filim Aja kupton të këta lezër? Së në kupton A më nëshme e ka? Êshtë i pari pa filim Êshtë i pari pa filim A ka intervenu dikështë Allah me të kriju tije Pa ajq ka supozot me të intervenu sështë وشيت كاكريو وولنيتي بلطي تي اي كاداش متكريو اد دالله جل وعلا القران هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اكونت نيري نيكو سكون هيج هيج هيج ناكي ميكريو نيريون وولنيتي الله جل وعلا e ka krijuar njeriu. Andata ibn Qayyim el-Jauziye, se në retorikën e Kuranit, në shprehjet e Kuranit, fjalitë e Kuranit, dajet e Kuranit, te djejnse ayti li flat nuk është ke krijuas, o është krijuas. Dhe këto shpreh forma të ndjera se emra dhe cilësitë të Allahut te bareke ve teala. Fatna vazhdim me Muqayyim el-Jauziye, dha me këto fjalie e thelluajna, el umuru nazilatun min indih dakiquha wa jaliluhha. Fat gjitha gjërat janë të zhbritura prej ti Të holat dhe të mdoja Këta e kuptën në Kur'an Kërta lexesh Kur'anit i edice Ajë që li kryon, është Allah Në gjash të holat, ndash të rashët Në dashë ato shka, janë shumë të imta Në dashë ato shka shu, di, shifën hap të zi Thot, wasa idetun i lejhi latet të herre Ku dherratun illa bi idhne Kuptohet në ligjerimin e Kur'anit Se gjitha gjërat, lëvizin me kanë Me lejna vau gjellivala Shka, thot, një qelizë Që mundët me lëviz pa izin E Allahu të barëke vë të ala Andaj, pengamberi së zëllem Në ka porosit Kër kemi vështirësi Kër kemi një punë që së një dalë mi qosh Qëka me thonë? La haule vë la kuvët e ila billa Se një pengesë që le egziston Këtë pengesë kush ka kudrat me largua? La haule Vë la kuvët e ila billa Se në lëvizë që këtë pengesë Dhe s'ka fuqit dikush Parveç Allahu të barëke vë të ala A dhe kjo është ajo cila e ndimam robin A dhe këtu dojnë dhe të një tjetër Meselë Dhe ajo është rëndësia e përmendisë Allahut Në gjatë 24 rrështi ta Zominut ta Sa ki nevoj me përmend Allahut të barë e kjo vëtë Sa ki nevoj me përmend Allahut të barë e kjo vëtë Thot i përnë kaj me gjuzije në fjal tjera Në ribrat tjera Neve do të përmendisë gjitha gradualisht Thot njëriju ka nevoj për emrin Allahut shum më shumë, shumë se sa për emrin Rabb. Ha? Shemunieri, eh, uh, thot oh Zot, apo Rabb, oh Allah, ose oh, subhanallahu alhamdulillah. Emri i Allahut është i adhuruar, do ta përmendim kur ta shpjegojmë. Dorsa Rabbu Zot, Zotin e njehin këte. Zotin e njehin këte. Nevoja e njeriut për më e madhru Allahun, o shumë më më e, ma e madh vetë njeri, sesa kryerja e nevojave të tij. Arguman ja. Sot i bën kaj me Juzi. Allahu subhanahu wa taala nuk jamundson me madhru ata, po si njerish ka ato. Dhe e meriton, dhe është i pastër. Atë na ka thon lezioni Kur'ani me abdes. Heni namaz me abdes. Për menë Allahun, gjat gjaj një pasort Juve. Mirvezel, çeto dispozita. Ai kanë zbrit për shembull Juve jo si tarme, jo. Pse? Nuk i kërkoj pi Juve këto. Nuk i kërkoj pi Juve këto. U shart si dush. O shatë pasërtia Mirë po Këtë hisë që ka Allah i privon Pa besimtarët a, a i privon për emit rabë? Jo Shemë dhe Allah u gjelë Nuk e privon qafirin për emit rabë Ja bukë Për diqka qotë E një vetën qënosh Ha bukë Këta ku gjajab dhe Allah Allah e thëtë falim dhe rizotit Madhë vetër Emri Allah Emri Elhamdulillah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 Prindi Shembolejë në gjara Nësa shembolejë Allahot është majlarti Kënë po njëri ju prindi Ose me dikanë shka e do Njëri thot, kur që osë pëdu, kur që osë pëdu Ves, hek e i njërimi shembolejë Musë më i njëro Qarë këmëndon kjo Se thyrja shka e shka këton Ajo urejtja apo zemrimi O shumë më, më molë, e modës ati mja shtri këtë du njojën Andojë Allahot u gjelin qële ja shtrin Edhe ati në shka si do du njojën Nuk është problem për Allah omi shtri pare njërëzëm. Mirë po, asë një grimë zda shurie, s'ka mundësi posë me meritë. Andër të të të mënkajim e lëgjëzije, nga ligjerime Kur'anit e kuptojnë a se Kur'ani kur, kur fletë, argumenton se këjë cili po fletë, ka cilëcit dhe emrat më të lartë dhe kjo kuptojnë nga gjdo, gjdo ajetë. Fëtë të emmel kejfë të gjithu juthni ala nëpsihi Wa ju me gjithu nëfsehu Wa jahmedu nëfsehu Wa jansahu ibadahu Thot, me ditaj e mirë Se si në Quran e gjenë Allahu në gjellë gjellaluhu E lavdron vëdhvejten e ti Shumë është të që dheqë me Quran që i gjithan Allahu që lavdron vëdhvejten Së mundët kërkush me lavdhru që është vëdhvejten A asë që me rita Po shë e muë Me në thonë një njën i pineve, një dosti joni, një shoki joni, një njëri që se njofë në eqë. Me të në thonë përshimë, unë jam absolutë, kurës nga bojë, ma i me shmindu njën. Më janë njës me kësi titu i me ngritë vete. Në këna më janë njës, i shala e sosë ma shpetë, se së në duramë, minjarë me refuzuar. Apo? Pse? E di se së so qashtu. Ti e ndjenë se së so qashtu. Së mundu, shune njëri, ti njëri, ti mu kan Po Ajo aj është Kjo dhe zërka vjen Kili gjerim Dhe kjo e, e pranu me detirushme nga vjen na, Nga natyra jo në robë e pranojna se kur thotë zotu njëm apsolutu Po A më kur thotë të, të kujtë qeter thujna jo A në përshimë për ingamberi së selim A ka pretendu në një herë gjërat të tila Jo Pse? Sa i fletë haki Që më ka thonë për ingamberi së selim Unë jam robë Ha si robë Ullë në sirop Apo? Fle Njani ka thonë Unë e zdu me fletit Vesh me mufal Ka thonë jo, unë e flet Unë e flet A në edhe zë krejt atat të cilet Ka ndalë kunder fez Prej shkenstarëve ndryshëm Në epokat të ndryshme Cili ka si një sebet Kë nukë për me arsjetu ata Po për me kazu sa është e ma dhe me një Vëzotin të bare kjo vëtjala Kura ata i kan thonë Shire, isa jo është zët A i habuk është njeri, edhe fle, edhe qohët, amohë, zot Një njeri mesin dhote Kështë qohëve, zot, a i kur fle, am, am haron mua Nuk mune të më kohën, a i zot Dhe emohon, dhote jo ja. A i dhalisht emohon isën si zot Poraj, nëse i dhote, jo, është një qenje tjetër Qenje tjetër Qenje tjetër e cila s'ka fillim, s'ka mbarim, është kriju se, E kritë këtë këti univerzi Këtë të të të të të të të të t A më njëri me gjatë, me mish, me shpirëci une Ko ka zotë, ka odishkat zotit Së ka më të jë Shikojnë në Kur'an se lafdronë vëtë vetën Rodezër, vet lafdrimi zotit në Kur'an Ti të nardhu Sa shumë më madronë vëtë vetën Kje me rriton mu lafdruën Tho ti për në kajim e gjozije Uaj, jahme du nefsehu Dhe i shprejh lëfda vëtë vetës Andaj Allah u gjeni gjelaluhu Ka thënë në Kur'an Vëlehu lë kibri Ati i takon mëmajt me të madhë në qilë. Ka thonë për nga mëberisëm, shikodhëz një krasim në skaj e në skaj. Në skaj e në skaj. Thotë Allahu të barë kjo e të ara, Allahu ti takon mëmajt me të madhë. Surë lë gjethje. Thotë për nga mëberisëm, se selim adinë që kanë zhëriman muslimi. Thotë kush ka në zemër në ti, sa grimë, sa me vogël, e të majtë mësë me të madhë, se në gjënët. Apo, pse dhe zërë? Se ki njeri cili e ma vetën me të madhë Sa grinës, a një ka qore Si kur donë, qatë grinës Me a morë pisi fatit Allah E jo Ka thënë Allahu Gjelloala hadith tjetër Hadith kutësi Kush më luftonë, më të mbajtë më mën me të madhë E shkulli, e mës E mështë E mështë A në qika Allahu Gjelloala Ka vendosë në tërshmërit e njerëzë Ketë njerëzë dhe ka në tërshmërit Se dojnë me një madh se kjo njerëzit naturëshme e kjo nuk ka jotja, ka dal nuk ta kontime për të ndu Yesallahu te bareke ve teala. Ky vlerësimi imje në çështjen e ardhes së emrave të cilësisë të Allahut në Kur'an, nëse do të vazhdoj në mëlenë e Zotit Xhelel Xhelalu hu edhe ligjërata të tjera gradualisht dhe në mënyrë të shkalzuar, më i shpjegoj këto emra të cilësisë të Allahut te bareke ve teala, elus pe Allahun te bareke ve teala që Allahu Xhelel Xalad na mundson me të kuptoj Kur'anin, me të kuptoj Hadithe në pejgamberin se selam elus pe Allahun Xhelel Xalalu hu që Allahu te bareke ve teala të na json volnetin motivin për ta mësuar fein e Zotit te bareke ve teala, elus pe Allahun te bareke ve teala që Allahu Xhelel Xalalu hu të habercet رَتَتُ تَوْنَاتِ كُلُّهُ كَمَا جَلَّ وَجَلَّ بِاللهِ وَكَمَا غَمُضَ بِالشَّيْطَانِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ